الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجيثا <تصفيق> فالندريمت لافدريمت ادوريم تونا اي تكون الله عز وجل اي استي وتمي ايسي مي ايسيلي ميريتون تاذروات لودواتات بكيمت باقه ده شپتيمت تشوفشين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 dhe varen nga ajo. Çdo sukses në familje do të reflekton me sukses në shoqëri. Çdo dështim në familje do të reflekton me dështim në shoqëri e kështu me radhë. Prandaj të flasësh për këtë tim do të thotë të flasësh për përditshmërinë ton, për aktualitetin ton. Ngase të gjithë mi antarë të familjes, dhe të gjithë kontribuojnë në familje dhe të gjithë ndijm ndikimin e familjeve në shoqërinë ku ne jetojmë.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 në këtë proces të përmirësimit edhe familën e ti, dhe kërkan nga këj individ që ta mërë së bashku me vete familën e ti në përmirësim, dhe në gjennet të ruan nga gjhenemi. Muhammedi sallallahu alesem thot, kullukum ra, o kullukum mesulun anra i jeti hi, gjdo kush nga ju, është kujdestar për dhe qdo kush nga ju,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 i cili nesër do tjetë i aftë për të udheq familjen dhe të instalen vlerat e dura në atë familje. Dhe qofë se ne shikojmë startin e shumë familjeve. Po thëmë, këto është filimi. Ka mundësi nga njërë të bëjnë nga vimin filimi dhe të përmirsohen më vonë. Nuk po flasë unë për të qka që nuk mund të përmirsohet. Po po flasë i më ranë. Si është ranë në islam me fillu një familje, kështu fillonë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 dhe e kërkon durnën e saj për këtë martuat, kët nuk mund ta mohojm. Apo pastaj li maliha për shkak të pasurisë së saj. Ishte pasur e ka babën e pasur. Pasat martuat mund të babai soi dhuratë, më tezë një shtëpi t'a blin, një banesë t'a blin, një një veturë t'a blin. Mund të shëngon nga baba e saj para e para, kështu me rad lakman për shkak të pasurisë së saj. E treta një shërë e fiha, unese biha, përshka këtë përjarës, e ko familën fisnike, autoritative, mendikim, në shoqëri, e kështë më radhë, edhe për këtë njerëzit lak mujnë në martu atë vua. Edhe katërta lidini ha, përshka këtë fesë saj, mund të mështi ketë astirën nga këtë të trija, apo? Por të ketë fenë. Mohamedi së ose më thëtë, thë dhe fërbi dhe ti din, të ri bet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 nuk e kthen dorën e burrit që e kërkon dorën e saj e i cili është me fëllë i moralshëm Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për gruan do mburë çfarë grua e dua të kërkon. Dhe nëse e gjen gruan e devotshme, besimtare e konsuron këtë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam fitore më të moda se vet martesa. Nga sa ka përdorur shpin fadhfar, zafer është në gëdhënim, është fitore, është në sukses i madhë që e arrinë, nëriju që e gjënë një grotë dhe vëshme. Në anëm të atërë, tëtë Muhamidi s.a.ll. Ida gjëekum, men tërdaunë dinehu, ve khulukahu, fe zëvëgju, ve illa te kun fitnatun fil erdi, ve fesadun adhim. Muhamidi a.s.a.ll. tëtë ne qëfë se ju vijë, o kuj dë star të vajzave,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 Himorallshim e dashur, fatëm, FZU ju, mos elshoni gjarën me dal pa e martu. Jepeni dorën ne vajzën e juaj. Nëse kët nuk e bëni, thot Muhamedi alayhi sallam, atër bëth shkatërim i madh dhe bëth bë telaşe e mëdha, bëth bët sprovë për njerëz, bëth shkatërim tok. Pse? Sa të vozdë mira shkojnë te burrat e qçi. E burrat e mirë sprovohen me gratë qçija, pa shkak se ndryshojnë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 Familia ti, a është këllit dhe sinqert dhe sirioza, apo është loj dhe hajgara? Sa kemi sot vuaj tje, fatë kjetësisht? Sa rinja jo më bënë depresionin dhe shprim? Pse? Sa rinja jo më bënë depresionin dhe shprim? Sa rinja jo më bënë depresionin dhe shprim? Sa rinja jo më bënë depresionin dhe shprim? Sa rinja jo më bënë depresionin dhe shprim pëse? Qoft në radio, apo ku do qoft? Qfar të bëj? Jeta më shë nëzirë,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 Si menajojn festën si e tyre. Si menajojn rrugtimin e tyre deri tek festa dhe deri tek lidhja e tyre. Kjo është shumë rëndësishme. Nëse të gjitha procedurat, që nga përzjedhja deri te akti i lidhjes martesës, janë respektuar procedurat fetare, është respektuar knafsi Allahu ta zot xhel, kjo jep shënia të sigurta me lehen Allahu xhel leuala se do të ketë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 Ndërtimi i një familje të shëndoshë është faza paramartësorë. Çe kishte të punën kuptonte për, për zgjidhjen dhe mënyrën se si arrijet dhe shkohet deri tek lidhja. A shkohet me harame në rrugëve, me, me ndajave, me me prezenca në në në në në ndaja të ndryshme në kafe, kafiqe të ndryshëm apo shkohet në mënyrë të rregull sikurse ka qenë 30 popullt tona vëlla gjithmonë Tradite ju kanë qenë kështu. Nuk gbrr vajza udhve me njëri pa të panjohr. Duhet ta nje babajsaj kush është të legitimojn raportet. Dhe këtu i bëj apel edhe edhe kujdestarve. Nuk e fejon vajzën pse të kryeni rre shkollën. Ani të kryen shkollën kush mendal? Po let fejohet, let dihet, let shejohet, let dihet se që ky është burri i saj se armës. Gase vonimi fejesës po bën që pastaj ato të shkelin procedurat të bën lidhje, sekrete, që prini nuk din që ka bëhet. Dhe gjitha këtë pastaj, po pregaditin për një familje me probleme, me telashe, ju e ndërtuar si duat në kuptimin e asaj që në kam su fjale Allahu Gjallahu Ala dhe fjale Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Për ndaj, kërkuim për zgjede të ndërshme dhe respektim të prosedurave të ndërshme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 edukimi fëmive, i fëmive, pas ta i vazhdojmë edhe të këfëmijët, e kështu më rrëllë, ata vetë vetë, ata duhet të i kënë këtë cilësi. Cëllën ato cilësi që, që duhet të plëcojnë të këtë bashkëshërtët që këtë dhëtë të jenë të aftë të kryojnë një familje të shëndoshë. Cilësia pas që duhet të kënë, që i kënë ruar, është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 Gruaja thot që Somira gruaja u krahas me burrin e vet, as pa bundh. Flantan të andran si ajo gruaja dhe ëndërtesat e saj dëmëbo për dëshmërinë e familjes së saj, bën problem. Andaj nuk e bëjmë referencë familjen e kërkuit. Ëh hiç më pak, serialet e ndyta të 5ta që ne kanë prish familjet. Nuk janë të referencë. Ç çu sillet burri? Çe që sho burri mirë. E shat artistin vetë 5 minuta që është e mirë e ta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 për aqë së më ngarkon Kurani, jemi gatshëm të zbatej. Në qoftë të se lë mongu të qka, dhe madhëm ka ngarku Kurani, unë e prej tashë të dhobesin se do të rjekim nga qëndrimim dhe do të shpallë se kam gabu dhe kërkoj falje. Gruja të gjithashtët, unë jam e gatshme që për aqë së më ngarkon Kurani të sunetit, të jem shërbim, të jem në partneritet, të jam një kontribut në familje. Dhe këtë që burë është e se gruja nuk po pleson në një qka që Korani ka kërkuar pesaj, gruja thëtë në fasja kam gabu. Kështu jetojnë shumë bukër. Andhe Allah u Gjellat Gjellali u shiku në ruar, thëtë o intëna za atëm fëshej inë fërru duhu ilë Allahi o rësul. Ne qofë se binin mësë pajtim për dheqë. Sa mësë pajtime në më familje se të ndodhen vihera dhe nusja të shkatrojnë shumë familje. Ndikon që ndonjë nuse shumë të shtypet në maksimum, fatkeqësisht, për shkak të presionit të vjehrës. Ndodh nganjërat për shkak të kurenësisë dhe rebelimit të nusës të nënçmohet më së madhe nëna e djalit, vjehra, fatkeqësisht. Ndodh nganjërat që grua të lëshuat ose të ndahet djali pe prindë duke lënë kaq nganjëra që suplementohen. Asa nuk ka kush e zgjidhet problemet.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 mos i bëni zullëm këse gruje, nga se se ka bërsh këtë punë më okru juve. Shëtë ka së bukër regulonë qështet? Ne qofë se më fillim mirë në veshë. Programi i jetës tonë, referenca që do t'i këthemi asaj në gjithë rast, gjykatë si jonë problemet tonë, madje, modeli dhe sistemi edukimit të një tonë, me qka do t'edukon, qka do t'mëson, me qka këra me më mësu thmit me dasht, qka me urejt, gjitha këto. Marveshë jasht Kur'an është për këtë punë, hejo Kur'anën me qitë në krytë nusës për bereqetë, ose Kur'anën me e puëth nusës kërësin të shpija, ose me vendusë dorenë mi Kur'an, ose me vendusë në raftë Kur'anën, sa është Kur'anën për të punë? Kur'anë është me e dhënë fjallën Allahut Azogjallë, se na me këtë këna me punu. Në qofë se kjo, pasit që ta është fillojnë një të bashkëtore, para se mi fill Ne shkuin kur marveshja. Fash për zgjedhje, respektimi i procedurave të ndërmësme dhe pastaj marveshja. Fjalë Allahu dhe fjalë pejgamberit alaihissalatu wassalam. As jole, as mësela juta. Ja skujt. Njerit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hyrin në shtëpi. Dhe ajo jet Aisha, grua e tij me njëri të huaj. Përëshimse hu. si u. Ju duk pakëront kjo punë. Si një nuk bën kush e njëri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 Hamandje, atëpse kundëstoën urtë në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sal, sal, sal, Mir po përshkakse, pritnin mos, ndoshta Zoti po e çet rrugën e po hin Mekë. Dhe hyrën në tanë aty si di, disi i shtecuar. Aty brenda ishte gruaja e tij Ummu Salamah. Shikoq këto rështëti, pejgamberi Allahut i shtecuar gruaja vetë e rasulullah. Po jap hapsi gruas me fol tash, ti po përzihesh, jo nuk thash këtë. Ka sa Kurani e kishte edukuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se gruan me ngun nga një herë. Jo nganjëra, por kur e ka mir, kur e ka debi kur ka argument për këtë çështje. Dhe tha ja Resulullah. Pse nuk del vetë muqi thim e thimë te kurbanin ton? Ata kur shruan se ti e qet, qithë, qetën gjithë. E kuptoi se mor fund kjo punë. Ta pegam se pëlçi këtë di. Dole u chat apo aprë kurbanë, të gjithë thjerë veprojnë pas kështu. Shikoj, mendimi një grua për zgjidhje të thotë se ishte problem shtetnor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 ndajë Allahu Jallahu Ala në kamësu, për mesë Muhammed e së sërëm së, sa, mën të wadha alillah, rëfë ahullah, kush për hirtë Allahot bëhet modest, i nështu të Allahot asë o gjallë, Allahu këmë e ngritë. Allahu këmë e ngritë, nuk e humbë Allahot rab, që nga njëre hek dorë, nga drejtë ati, hek dorë nga njëre, nga unë i ti, për hirtë Allahu Jallahu Ala, e shkel vëtë në vëtë, për hirtë Allahot,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 në mesin i të dyve është që të mundohen vazhdimesh të mundohen vazhdimesh të që shërbimin, kontributin, siljen, dashurin, që i afroj njeri tjetërin, njeri tjetërit, gjithmon kjo të jet në suaza të adhurimit të Allahot Azojgjallit nga se në çoftë është në suaza e adhurimit të, adhurimi të Allahut bëhet për hir të Allahu xhalla wala atë çdo shikim në njëri tjetrin çdo kafshat çdo pikë ujë do të shkruhet sevap te Allahu xhalla xhelalu madje në kët rast ka për mend Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam se edhe marrdhëniet mes tyre shndruan në adhurim nga se Janë çuditë qoftë ja Rasulullah ka dikush për ne vesh fryn epshëti dhe shpërblet ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem po ta bën të kët në haram çfarë do të ndodhte do të ndeshkuaj andaj përse e bën në halal ka sa Allah kët më ka bën halal ti të, të kurrë është haram me bë. Allahu ç'problem për këtë çështë. Andaj gruaja kur i shërben burrit të saj kur e ndejgën burrin e saj nuk e kupton kët sigurisht rovnë nuk e kupton kët nënçmim nuk e kupton kët për buzje para kupton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 200 erë, 300 erë. Për 300 erë është katëro thamila. Nëse Allah Gjellewala për thëtë, duajni me zveti, respektojni për hirë të Allahot, në kuadër të adhurimin dhe Allah Gjellewala, ju pagunë Allah shumë fesh, nuk mund të logaritet me pare, asë me asë gjë nga e munsin, të e kësë i bote. Përëndaj, sa njerët e hubë min mundësin, përfitush për imt e ka Allah Gjellewala, nga se nuk e aktivizuin këtë qëllim, këtë njetë, p për hyrë dhotet. Po boj, po veproj për hir të Allahut azhajal. Edhe edhe gruaja kur e disponon burrin e saj, madje edhe kur i busqish ose kur i afrohat, nëse e bën në emër të Allahut xhëlal veala, shpërblet. Burri gjithashtu, çdo të mirë që e bën familjes së tij, në emër të Allahut shpërblet. Prandaj, edhe kjo duhet të prezente për të evituar problemet për të shmangur të lasheve, për të instaluar lumëtorin, knatsin, qetsin familje, gjdo kush letëve pran për hirë të Allahot. Jo për hirë të vetës të ti, e asët për hatër të në kuj tjetër. Të jo të të veqë është burë se kurse kësha bua avëtën. Jo kështë. Allahu gjëllë u alë aknachet, am shpërblen Allahu në që fëse këtë e bëj, po. Unë e bëj. Allah e ata bashartë, që e kanë këtë në t une dhe që jetë shumë shumë më ndryshë jetë atyre në këtë dënje edhe në botën qëtër. Të të Doherë një familje kresisht nëndryshë nga jo që në është ta mund të shojë mësat që në gjanë fatë këtë sesht në shumë familje që nuk i kanë këto, këto që unë i përmenda. Ndaj që i gujneruar të shumë të e ato që duhet të përmene në këtë dërzim për personë të umjaftoha me këto tri. Një familje e shëndosh në dërtohet në sht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 nga i tjerë i kalojm pastaj në gjenetën e amshurshëm botën tjetër. Zoti xhellahu rana ruhet nga çdo e keqje dhe keqburrës. Me kaç po i do fund së pjesës për tu kryqur një pauzë të shkurtër dhe pastaj për të rikthyer përsëri inshallah me pjesën e dytë dhe me inkuadrimet e juaja që bësoj qeni duke prit tashmë që të inkuadroni me telefonata, andaj pas një pauze rikthehemi përsëri dhe nasallallahu xhellahu ala që të na jap sukses edhe matutje.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 Në tashme kjo pjesë është të rezervuar tërësishë për juve, për inkuadrimit e juve, e sikur që tashme keni të njorë, në gjitha këtu inkuadrimi mund të i bëni për mes numin telefonin që e keni të shfaqër në pjesën e poshtë me të ekronin tonë. Me njëherë, inkuadrojmë një telefonat që rduke pritur. Ordani? Salamu aliku. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Uh, Fëll, alma është problem për gjithë kontributin që për efni, dhe shë at Shkurja në gjami për të falë eh, në mozët farëve, eh, kam dëgjumë se është e kategorisë uajjit për ata që dëgjum e dëgjumë e zonën, për ta është në këtë pegame e të në silamë e dim që nuk ka pasë zëmavuës dhe zonën nuk ka mujtë mu mujt dëgjumë njërë, po në e kam eh, dëgjumë në gjami njërë për i shtëpisë edhe për të i falë eh, dëgjumë në mozët farëve, kam pak njërë me shkurë për dëgjumë eh, e zonën e dëgjëj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 Namozu, por thimi se ata që janë në forsit e xhamis nuk kanë pengesa të caktuara serioze për të dalë nga xhamia, e kanë obligim që të dalin në xhami. Por ndysha të, të tjerat arsyetohen inshallah me mos dalin nëse kanë arsye fetare dhe falen atje ku i z koha namazit. Kemë një telefonat tjetër, urdhani? Alo, më lloama. Më lloama. Selamulejkum, Haj. Aleikum selam wa rahmetullah. O zëvni, <të të> jam akionë. Fale për asë kohë namaz, po unë nuk përdu të ashtë në akur nuk rëkanë. Po, fal fale në masë në në mezinë që dë e njëm dë shoka kërë në gjëhem përdenë në ditë mësë e shumë a fërdi mësë po himë në në gjëna që fale në masina se ashtë pakë problematet punë atë në mezinët, ashtë pa shkollë, ashtë Ka bësa në të kësia, ka përnu një punë ko komunizme të kjeqe, ka shtashtë mejzen, me dhe me se në ko shtashtë në konaja të jetë, se këmë na gjerëtri në shkollë, në, në dreze, në me mënë me të mejzena të jaj. Ka 2-3 roga, se e në dikushashtë më angoshtë, ma... Pa, ato kratë, lëhe, ja, pa është problemin që në dinë qëmë që e në tra, a shumë më akuzat rona, përta në mu pojnë ma fina a kemë mazina për dinamëzit, folni me makinë. Inshallah tashme përgjigje inshallah, inshallah me e qartësh pyetja. Ë çështja e të dalurit imam njerëzve, nuk është një çështje që në islam britan ka as atë, kur do të dalë, kur do të fal, kur do të bënu kështu. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka përcaktuar njerëzit që duhet të dorë imam njerëzve, jo çdo kur del imam. Andaj fillojmë të katon Ja o mennase aqrahom be kitab Allah azza wajal. Kë rregull Muhamedi s'me ka vënë kët rregull, jo ne. Sa'd Muhamedi alayhi sallam, ni'rzu ud el Imam Aisha masmir dhe me Kur'an, inë rregullat e namazit. Kë lezon Kur'an bukur. Nuk fun del dikush na i njerzve i imam që nuk din lez Kur'an. Nuk din të shqiptojnë e shkura të bukur, nuk e din rregullat e të çfitit që duhet. Nuk nuk din Kur'an mirë. Nga njerënt bën edhe gabime, ëh, äh, ndoshta kanë edhe kuptimore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 bashpunim me organet kompetente të bashkisë islame, kjo është në rregull dhe mirë. Nuk keni mundsi më ndryshu, atëherë tentoni mundsinë të dytë, të falin në xhami tjetër të të ku nuk ka këtë problem. Nuk ka xhami tjetër, nuk ka mundsi, faluni pastri dhe gjinaja është tekaj e nuk ka gjinajë tek kë, Allah edhe në mirë, të të të radhës, e din më së miri ata. Kimë telefonuar tjetër të rradhës e enkuadrojmë, urdonë. Selamun alejkum. Aleikum selam tullah. Desani plus dem rabon. Urna avla ndamos në xhenozës. Po. Tash, i mund të poter po na tregon aty çka më çka më klu, domethënë, ata që a merre selam ka thon pa Elham nuk ka namaz. Kjo deri sa pak më më gjonsisht më siguru. Po, po, po. Se përkat namaz të xhenozës, çfarë kë duhet në atë namaz? Thash, ë, domosigurse ishte pyetja, dietarët islam, yuresët fuqahat islam nuk kanë tani mendimi. Andaj dietarët me dhjetë hanefi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 Nga ky kënd, por jo që është obligative Fatihat. Por e këndë Subhanehu dhe Kersi në dua më të shkurtët. Me sa pjesa mbetur dietar mendojnë se Fatija këtu është obligative për shkak hadith të hadithit e pejgamberit sa sollem, i cili e obligon lazim në Fatihas në çdo namaz pa paraqitur namazin e xhenazës. Andaj një besimtar, nëse është i bindur kët hadith dhe e din se duhet të zuat në Fatin, ai lexon Fatihat, edhe pse imamit i tij nuk e lezon Fatiha, nuk ka këtu diçka që duhet shkaktuar problemin mes tin ton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 lezohet fatihaja si kur se lezohet namazet tjera nëse e dhe fatiha kështu e kamin fatiha hapse me të është hapë Korani, me të hapat namazi prandaj edhe namazi i gjenazet është namaz nuk mund të dojmë nga namazet tjera prandaj nuk di me që fara rështujmë namazin e gjenazin nga namazet tjera dhe thimi se këtu nuk lezohet fatiha po një riu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 Ur nëni. Selam, alejkom. Alejkom, selam. Nëse bëjnë, dërsa një pytje, a pranohet, ose alejohet zi, me mbajt për të zbekurin, të të musliman? Se këm dhe dhudikun që, gruja duhet me mbajt zi 4 muja dhe dit, e një një amotra për i dhvabin, në që për dikon nuk është e lejune me mbajt zi kërë 10 dhe kësh. Pa, pa, pa a, ka qartë, më nësime në spjegu. Pa, e qartë, e qartë, e qartë.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 Pastë ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Nis minna men shaqqa al-juyub." Nuk është pëneve, nuk, nuk është nuk nuk i takon me kom musliman aty që i shkijn tëzhat nga mrzia. Apo shaqqal juyub wala tama al-hudud, edhe godet ftyrën e tij nga mrzia, ngref laktë e tij, s'është pëneve kjo ata. Andë kë lloj vajtimi, kë lloj bajtëzie nuk është e lejuar ata. Për asken. Në anën tjetër, që teknën e të shfaqin të, shfa të shenjtë mrzis, për shembull, ë uh,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 burri saj, po i ka ditë këtë djalë, ajo lejohet të martohet pas një jave asaj që ka ditë djalë. Nëse ka ofertë për shembull, disa gruaja nuk e ka kët. Pra nuk duhet keç kuptuar të pse gruaja më marzi për burrin, më shumë se nëna për djalin e saj. Nëna mrzinë këndoshta më gat se se, se gruaja, ose gruaja ka më gat mrzin se se nëna. Çështjet emocionale dhe shpirtërore janë diçka tjetër, por rregullat juridike dhe dispozitat janë diçka tjetër. Andaj gruaja obligohet me disa rregulla, me të nuk obligohet nëna dhe motra dhe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 Përkundërzy, nëse në një shpend për shemb nuk mund të jeton jashtë, nga se kushtet klimatike nuk lejojnë ose mund të pson nga gërryqiqtë ndryshëm, tani kujdesemi për të dhe ushqim, jo vetëm që është e lëuar, por mund të kemi edhe shpërblym në këtë rast, nga se ushqim dhe kujdesim po një kriesë e Allahut Azh-Zhah. Kemi telefonat? Unë no. Alo, Imrama. Imrama. Selam alekem. aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Ne s'e gjejmë më të thjeshat më shpjegoni dhe ju besimtarët e dhe të ashjojnë gjenetin pasi të ilojnë gjitha me kotët në gjëhnemë. E qartë, Allah, e qartë. Yeah. Uh, ju besimtarët e ashjojnë gjenetin pasi uh, so që ilojnë gjënohet në gjëhnemë. Ka disa gjënohet që ilojnë gjëhnemi, po ka disa so gjënohet që nuk ilojnë gjëhnemi. Ajë cili ka pasë me në besim të keqët, të gabumë në lanë në zogjelë ai cilnika shpif për Zotin, ai cilika për gënjeshtrua ajet të Allahut azhajal. Allahu ka ka lajmërua ditë që dhe ka, ka këto është e vërtet për shembull. Mëkate të kësaj natyre nuk është hyj në xhenem. Nuk është hyj në xhenem me këto mëkate. Nuk ka nuk ka autorizim xhenem me këto mëkate. Andë person mbetet me këto gjëra nuk mund të mëshku në xhenet. Atat që kanë bërë mëkate të kësaj natyre, të kësaj kategorie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 edhe ashtu tani rafte që kam je në rregull, kohën përsohen, domethënë falderi, selam alekum, falnderit. Pucia, është po problem se u u u u në kuadrua pak nga gjysma unë po ta rrosem me ndëjë nuk ndëjova mirë, por so po ta rrosem ndëjë flet për një problem të dikujt në familje që është faltash, nuk falet, dhe gjithashtu ka do të thotë më spajti me antarët e familjes në dëgjën nga një rëzërat të ndryshëm, në që se kam në gju mire, apë to nuk e di, sholam nuk gaboj, për një person të saktuar. Në që vëse të këtë person i shfaqen e, probleme të natyrave të paspjegushme. Për shambull, pa kur fararësuje për ladhme antarët e familjes? Ska arësuje. Përse në një mad vogël, në ngritë zëri. Përse në mad vogël, bjenë konflikt. Nuk e fa namaz Problemet e natyrës që ndëjojnë zëra ku e diën çfarë, së ëndra të tmershme, këto janë disa shenja, nuk po do me gjiku, por disa shenja që ky njeri mund të jetë i prekur nga shejtanti. Qoftë me magji, qoftë me prekje të zakonshme kështu mërat, por sidoqoftë ka ndonjë prekje që këta, këtë këtë njeri e ka zhvendosur në rrugën e keqe. Këtë njeri e ka e ka çorientu, ja ka u orientimin e duhur në jetën e tij. Andaj ky kanë ne për trajtim, të saktuar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 Të një për tek jo, një këshill për festat e vitit të ri, domethënë na vëvara ai kënave stuhës domon tash te unë çdosh më thon kisha ja ja s'knave skuja po bërsa ai kënave suca kënave lurm domon po dhe po tash më prisa që konfirmoj folja kumtu domon kumtu që nuk nuk lejon festut festat jashta bajram domon po festat familja jam për të festuarin festën e vitit të ri roën domon normale on e askund më on i këshill a do Me festu, apo dhëtë një auru, apo të shama kështonë një këshidhë për vitri dhe mua. Të, të nga dhe mua vishë më ledhë me kështë përgjëstit dhe mua familja një vishë do vjetë mua në organizohë me jetë e migë, jetë e nga dhe mua familja është, agosan? Po, po, a di. E qëfar kështonë të mua, nëse se i vetë një më familja që nuk e festoj, e ta është përbi të gjithë si në sy, a e kom mund isha gabim, a da e kom pa. gabim nëse une nuk, nuk, atim, nëse nuk më në më, pa, e auro faze so. fam dhe selam alejkum. Korcula alejkum selam dhe elahurekat. Si do të thot, kjo kjo është një problem dhe që është shëndrunë në dukuri, nuk është në rast ti më qen, po dukuri, shumica e familjeve do të thot janë të uh, përfshira në këtë festim. Doqëjensë Duk është dukuri, atëherë edhe feja e ka një mendim, e, feja e ka një qendrim të vet për ballë së dukurisë. E kanë nënkupton detyrimisht që ne duhet të flasim për ta.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 para se të vjekua dhe para se markua të të të të kesh udzimet e duhra inshallah se qëfar të veprash dhe si duhet të silet për balët kësaj feste me lene Allahot Azoqen Kemi telefonat, urnani? Alemurama Urna Alemurama Alemurama Sede Marekim Alemurama Sede Marekim Aleikum Salam Lërgoh pa nga televizioni që me të dëgjumë a mirë Sede më nga televizioni që me të dëgjumë a mirë E dhe ku ka mështi prindit me rrit djalinë. Mështi prindit me rrit djalinë. Dhe savet nuk nuk nuk nuk. Me rrit, prindit djalinë, po? Me rrit, prindit djalinë, po? Po. E qartë, e qartë. E qartë, e qartë. Qa tash me përgjigje? Prindje ka obligimin të mbiqqyrë fëminë e titë, kudesit për te, të të tëtë, të të të të të Uh, në qëvëse kemi përkujdesjen për kuptim të furnizimet, kuptim të mbikqyres, uh, ka për obligim të mbikqyres në esin dhirin në moshën madhore. E para dhe e dyta fa dhirësaj të bët i aftë fizikisht dhe mentalisht për të mbikqyres vetë në ti. Apo, o fizikisht është i fuqeshëm, mu në po nu, po arështë i pjekon, e mashtron dikosh, dhe ta që me e keqë për durë e kështë mbara dhirat e ka për obligim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 antarën e familjës tojnë që nuk i ka kush, nuk i ka punët, nuk ka mundësime përnu. Atëra e më këshurëm dherë i sot i bëjmë punët, dherë i sot i regulohënë qërtit ati. Kemi telefonat, ordënë e? Selamunikëm. Ejkum, selamunikëm. Akoj, akë shumën të nga fërgjën shka për arrestimin e hoqës e kërkën alis, se të shka për fitët, nësë kom mundësime shka për më nga fërgjën shka. Pa, pa, qa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 Mendoj që është da është që këtu filemisht të miret me to e pas taj të shikohet për për për të tjera. Por së të qoftë, së të qoftë, kja është një, një, një ndodhi që mendoj që mund të ashtetësej pasaj qdo kënë të tëtër për njezve. Se në qfar mënyre dikur dërzohet dikun, nesër për të bëndo një marveshje për shaman me Serbina, a komonë si dikur që është edhe në listë të Serbis dërzohet atja, nuk e di qase kënaqë shitson gjithvetë tash neve çfarë rregulli po po praktikohet çfarë rregulli po po po përdoret përdorzimën e eksudimit ndikut ose mos eksudimit ndikut e kështu me radh. Qase ne e dim se edhe Serbia ka kërkesa të shumta po shumë pe njëve këtu me dorzuat japta. Po ndan ja rëkjo nuk është, po ku e dim na çka do të ndodhë? A duhet tash atë ne të ndihemi pak si ciclet se komedit dikush nisme me dorzuosen diçka, mese këtu duhet të rregullohet me rregulla të caktuara dhe të mbrohen qytetarët dhe të mbrohen ata që kanë kontribuat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 pajtimit ton me të apo mos pajtimit ton me të Resullallahu xheleihuallahu çdo musliman Allahu ta ruan nga keqburrët nga armiqtë e muslimanëve dhe fesë islamat. Kemë telefonat ordanë. Alemi Roma, selam alejkum aqaqose. Eku selam tulla. A kishim muta me madhoni shalem për lidhje me këto fet për shkak të të zhveshë? Për çfarë? Domethënë nëmë të fesë, nëmë të fesë, flas edhe nëmë të Allahut. A kemi drejt namë foh nëmë të Allahut lidhje me programin e fesë? Më foh në nuk po kuptoj mirë apo vëllai më pyet. Na për çfarë të zime, që gjitha udhëzimet që jomi thonë në bazë fesë drejtohen te Allahu. Te teofia katolike, ortodokse dhe muslimane i takon njerëzimit si çdo krijesat që jemi. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po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 Sartë citojm hadithe të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ne flasim atë që ka thënë Allahu xhalleu ala. Ngase edhe hadithet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam janë ato që i ka thënë Allahu azhxhal. Ngase Allahu thot në Kur'an surën An-Najm, "Wa ma yantiqu ani al-hawa, in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk flet nga mendja e tij, -ti, Muhamedi sallallahu. Por atëra çfarë flet është pallë që i shpallet. Andaj kur themi ka thënë Allahu, nën kuptonë Allahu ka thën Kur'an. Për shembull, nëse un them Allahu ka thën me i fal pes vaktet. A guzojm po ushim spodia ka thon a kjo s'ka spodi jam i bindur se Allahu kështu ka thon. Por nganjë kur mundojmë të kuptoj fjalën e Allahutun, për shembse ka nganjë kërkon nevojë për diçka shërim më të thella, kanoj për diçka shumë të, un nuk i kam bër këtu, atëher them un mendoj kështu nuk e dia ka thon Allahu kështu. Prandaj shërimet e shpjegimet dhe komentimet Apo mund tjenë relative, mund tjenë uh, të qëlluara, mund tjenë dhe gabuara. Por kur unë interpretaj, kur e përcili unë, kur citaj, fjallë në Allahu të Azojel, fjallë në pejgamberi sëmë, kjo është bindje, se kështu ka thunë Allahu të Azojel dhe gjelalli hu, dhe flasë në e mën të festë, në e mën të Allahu të Azojel shlir, nga se i referona fjallës Allah dhe fjallës e pejgamberi sëllë Allahu të sëllë. Nga se ne kemi argument dhe kemi fakte të panu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 Ka çdo musliman timë të bindur se asnjë shkronjë nga shkruat e Kur'anit e moshas në përfian fjall, të qalit nuk ka ndryshuar. Ësigurat ditë që i ka dhënë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Për disa arsye këtu, ja tara shumë me, me me komoditet, shumë lehtëshëm, me shumë guzim themi, ka thon Allahu, ka thon pejgamberi. Kur citojmë, ndërsa kur të komentojmë ose të bërtim kuptimet e caktuara, këtu mund të gabojmë, mund të ajojellim varësisht nga mekanizmat që i përdorim dhe nga dia që ja posëtojmë. Kjo duhet të jetë e qartë, kjo është pjesë e e e pandoshme pjesë për bursën e besimit tonë që kemi në Allahun e Azhuxhën. Kemi telefonat, urdhoni. Selam alejkum. Alejkum selam ure tullah. E kam e thikë, e të lutem a ka të filhos në çelop pak të punën e këtë Nostradamus, se edhe Da Vinci çfarë fite ka shumë për ata tutja në selavit disa janë se na heqën e vektorët por a bën ndonjëra për çka ashtu na çelop pastaj këtu ndotra damus Daviti që po ah. fritet ashtu Po po ka po, qartë ka qartë ka qartë Scusa falim dere ço ë çdo musliman duhet që ta ushqej zemrën ti e tim me besimin e Allahut azhajan çdo musliman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 është një magjëstar një një një serbaz i cili ka përdor sikur se çdo magjëstar tjetër ka përdor kontaktet e tij me shejtanin me gjendë të këty më radh dhe ka tentuar përmes të këtyre kontakteve të zbulojë diçka fshehurë dhe ngardhje në diçka ka qelluar jo për shkak se ka njëft të panjohur pa, pa atë fshehtë po thash për shkak të kontaktit me gjendë me shejtanin të sërët, Allahu Gjellera u amundësën nga njëre të ndëgjojnë nga lajmë i qelit, kër Allahu Gjellera u akumëtën me lajkeve qëfar do të ndodhë, shëjtanët në gjitë njëmë i një, dhe i këtë qelit për të ndëgjuar qëfar Allahu thëtë. Këtë Allahu alenë, së projë për njerës, jo që ata mundën fshehur azitë në gjitë, nërgë asaj, dhe ata vjedhë një lajmë, dhe pas tajja për qelit poshtë nj Dhe Allah jelleu walla nganer ulejan që këlem të fa përpara para kuë e nganer i mbytyshë atin që prapën këtë lajm pa pas mundësi më prapë këtë lajm. Dhe ata vinën në një lajm tek magjistari. Ai merr këtë lajm dhe e e mbush me 100 gënjeshtra tëra dhe e lëson popull. Pse 100 herë kanë dështuar profecitë dhe kanë dështuar paralëmrimet e Nuhit kur kusimër parasysh. Njëri ka qehellu, çuçi që shpja qe lënë ata. Po ti shikosh sa herë ka gabu, sa herë ka dështu, sa herë që ka qehellu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 i pashkuat aty dhe thuqëra i parashve ditë ka qelluafën. Mashtrime, mashtrime që bin viktima të kytrë martirë shumë më art fatkeqësisht. Do gjithashtu të aja që ka palëmëru, aja që i atribohet Davidit të tjerëve, çka do të thotë, të thuat për shkatrimin e botës ose për të ardhmën, ose për çdo gjë, gjitha këto në besytni që nuk i besojmë, jo vetëm që nuk i besojmë, por ne kemi të ndaluar të besojmë. Nga se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 Nje era pjesëris tia ja çelan. Ço stojë ajan gjithkusht. Sa më thon dikujt, hajtë të kalzom për shkakun për 70 njerëz, ti mund me me me, me do të thjesht me, me Hamendi, me folë, me volë, me volë, mas 10 vjetë me Hamendi më që qetë çkëçja, dulesh ku më thonon atën. Po ti kë thon ka mund të mos më doni hiç. Pa ne nuk duhet në këtë ambient me ndërtu na bindjet tona të armëtona. Këto janë besytni i fjalora që nuk duhet ne ti besojmë. Ne duhet të mirë me fakte, me argumente.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 Sapo sot e çartë ka një rrugë dukshme të drejtpërdrejtë duksh me ashtu më radh. Tregova më shumë çështë këtu përfondim, s'ka. Atëre shpalla e pejgamberisë, si, se pejgamberu i an shpall dhe pejgambert e din. Para se Allahu i la mëran për të ardhur nga se pejgamberu ka lëmbur për gjithë të ardhur. Por i ka bënë me shpallje. Sa kaçi pejgamber, këtë pejgamber nuk ka. Skeenstar nuk kanë që me skenstë ka më. Me çka kanë më? Me bashkëpunim me shejtan dhe me djajtë të ndeshëm për të devijuar dhe manipuluar njerëzit e ngra.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 Me përjo përkulli me më mërë dorë, nuk lehet asë kusht i përkullit asë kujtë. Nasi i përrulem i vetëm Allahot Azogjen. Nësa prindve u kemi i barqë, kemi i barqë pashlishëm e kemi i barqë prindve. Nuk mund tashli emë borqën dhe prindve kur që e lësë Allah në Azogjen, ata Allah me i pagumet mira. Nes mund të shtim këtë bërshkot dhe i prindve, sa të qëtimit mirë. Andaj edhe në syfëse i përrulem prindve dhe jamarim dorën, kjo është e tolerushme për tjerët nuk është të lirushme, andaj nusja, nuk i merë dorë askujt dhe nuk i përkullet askujt, por respektan dhe ndërën të musaferët së prishpun, por jo me përkullet dhe me ullje, si kurse ndodhë në shumis në rasëve të këni. E kemi dhe një telefonat dhe kam përshtypen që është e fundit, përshka këse është dhe koha duke kaluar. Ur nëni? Selam alekev. Aleikum selam. Desta më da bënë i pijtër Kena të regu shka pëmdollët. Për, për kanë? Ashtë e vërtit që apunë a të reguin të njëri. A, po, po, po. po. Une, me dë vërtit, jam duku befasu, do të që katë shumë pyte dhe shpesh për, për nistenizme. Nuk ka kur që më nisteni, heqin të shalla, asë kiamet, asë nësë ka. Kur që në ka. Reni rahat edhe fleni rahat. Nuk e dinë kur që kiametin, pasë Allah hëtë asë u gjenë.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 apo jo një kuptim të thellë nga se nuk e dim kur komu bë, por të përgatitimeni për këtë kiamet. Të bëjmë töbet e Allahut xhellahu ta pendohemi, e të përmirësojmë adhurimet tona, e të përmirësojmë punën tona. Kjo është gaja jon. E kiameti në mall kur botë s'ka ndort neverë. Kjo është dorët Allahut azh xhellahu. Andaj për një jetë më e mirë, për fond për këtë do të ishte ajo që ia ja ka dhënë vetë Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam një njeriu që ka më pyet kallënia Rasulullah, meta as-sa'ah. O idhur guri Allahut, kur do të tekiamet t'i përgjimber, t'i Allah për t'shpall, t'i përhur që Allah hu e din kërë është këmeti, dhe t'i e në kontak me Allah njëllë levala, kërë është këmeti. Qëfar e tha përgjimber sëmë? A i tha Muhammed et Sambë është menisë të një dhe tërë, a menisë të përgjimber së shurë? A i tha, hios t'i tha kur gjë? Nuk ju përgjigj me datë, por ju përgjigj me punë. Tha madha e adet të leha inna sa'ata atiyatan la rayba fiha di ta kemi komor papik mdysha ajo do te vije kur do te vije la yujliha li waqtilha illahu nukedin kët koh kur ndod pas allah xh al xhelali u askosh ne nuk e kem per obligim as nuk es pune jona as kompetencën e mua kur është gameti me datë kalendarike kur është e jona është të japim për një gjë çka kena bëu gati në çfarë ndod menesni dhëtor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 Sashkë puna jona. Sashkë ç'sash kjo, as kompetencë në as punojmë, na se kërkuesheni këtoq. Kurdo që flet në drejtim, i manipulon njerëz, i martron njerëz, i devion njerëz. Udhëzimi i vërtetë është udhëzimi Muhamedit (sallallahu alaihi ve sellem), i cili nuk ka fol me data, por i ka zhvendosur njerëzit. Ua ka bortur vëmendjen atë ku duhet. Në çoftë ka qenë e fokusuar vëmendje aty aty ku nuk duhet. Prandaj, edhe sot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 Kur duhet edhe neves t'na ka ngarku Allah me prishna kët duhet me çekiça e hash me puntiera, ka Allah me laçë të tjera që prishin kët dunië e ka me, ka Allah gjithë lëla me lajë të tjera që mirë me shkatërime kë me këmbë, ke këtë punë të rregulluara, sikun ngarkuti me kurgjë, heq. Ti kimun ngarkuaj me punën tuaj, kimë dhon llogari dhe përsi i parallat azogjal, çfarë ke bër? Kësh gola jote. Ka tonë ke gola për 21, thosë na kena me kund ngarku me prishkë dunië, ja na gaćëma, po ti boje golën. Mos po ndodh kjo amet e shpejt yami, kemet i vogël, jo kemet i madh, kemet i vogël yami. Unë me dek. Çai them Allahu azh. Ai jam përgatitur me dek. Keletet gola jon. Sa ato të pallora tëra, shkatërimi pas shkatërime, këto janë çrra që absolutisht, absolutisht nga asnjë aspekt nuk janë vërtetë, hiç. Dhe bien dashme besimin e pastër të çdo muslimani. Resullallohu mënduar që na mësoi vërtetën. Ne nuk mundson të punojmë atë.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 që Allah i mënuar të nërua nga gjithë dhe nga gjithë dhe nga gjithë dhe keqë barës. Andaj, me këto fjallë dhe me këtë luti Allah Gjellewala, dhe me shpesh që të kohë me vajtë i mështë në të mira, në dobi. Enësë Allah Gjellewala që të kujtështë për gjithë dhe neve, dhe shpesh që të kemë përstri në javën e arshme, e dhe të re, Zotë Gjellewala, ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.